פרק ד' והאדם ידע את חווה אשתו וטהר ותלת את קין ותאמר קניתי איש את אדוני ותוסף ללדת את אחיו את האבל ויהי הבל רועה צאן היה עובד אדמה ויהי מקץ מפרי האדמה מנחל אדוני והבל הביא גם הוא מבכורות צאנו ומחלביהם. וישע אדוני אל הבל ואל מנחתו, ואל קין ואל מנחתו, לא שעה. וייחר לקין מאוד, ויפלו פניו. ויאמר אדוני אל קין, למה חרא לך, ולמה נאפלו פניך? הלא אם תיטיב, שאת. ואם לא תיטיב, לפתח חטאת רובץ, ואליך תשוקתו, ואתה תמשול בו. ויאמר קין אל הבל אחיו, ויהי בהיותם בשדה, ויקום קין אל הבל אחיו, ויהרגהו. ויאמר אדוני אל קין, אה הבל אחיך, ויאמר לא ידעתי, השומר אחי אנוכי, ויאמר, מה עשית? כל דמי אחיך צועקים אלי מן האדמה, ועתה ארור אתה, מן האדמה אשר פצת את פיה, לקחת את דמי אחיך מידיך. כי תעבוד את האדמה, לא תוסף טית כוחה לך, נעבנה תהיה בארץ. ויאמר קין אל אדוני, גדול עווני מן נשוא, הן גרשת אותי היום מעל פני האדמה, ומפניך אסתר, והייתי נע ונד בארץ, והיה ככל מוצאי יהרגני. ויאמר לו אדוני, לכן כל הורג קין שבעתיים יוקם, ויישם אדוני לקין אות לבלתי הכות אותו כל מוצאו. וייצא קין מלפני אדוני, ויישב בארץ נוד קדמת עדן. ויידע קין את אשתו, וטהר וטלד את חנוך. ויהי בונה עיר, ויקרא שם העיר כשם בנו חנוך. וייוולד לחנוך את עירד. ועירד ילד את מחויעל, ומחייעל ילד את מתושאל, ומתושאל ילד את תלמך. וייקח לו למך שתי נשים, שם האחת עדה, ושם השנית צילה. ותלת עדה את יבל, הוא היה אבי יושב אוהל ומקנה, ושם אחיו יובל, הוא היה אבי כל תופש כינור ועוגב, וצלה גם היא ילדה את טובל קין, לוטש כל חורש נחושת וברזל, ואחות טובל קין נעמה, ויאמר למך לנשיו עדה וצלה, שמען קולי, נשל למך, האזלנה אמרתי, כי איש הרגתי לפצעי, וילד לחבורתי, כי שבעתיים יוקם קין, ולמך שבעים ושבעה. וידע אדם עוד את אשתו, ותל את בן ותקרא את שמו שת, כי שת לי אלוהים זרע אחר תחת הבל, כי הרגו קין, ולשת גם הוא יולד בן.